We do really want this story getting out. Dignity matters. You were off the campaign, but you thought it was important to fix things. Integrity matters. Our future depends on it. Stephen, don't do this. I'll do or say anything if I believe in it, but I have to believe in the cause. Ciao, välkomna till avsnitt tre av uh, Finnpodcasten. Tittar och snackar. Med mig Emil och Gustav. Vad kommer vi snacka om idag? Vi kommer diskutera maktens män. George Clooney regisserad där han själv spelar huvudrollen. Och sen varför det är så svårt att få till politiska triller, drama. Alltså politiska filmer i Sverige. Och där jag har listat tre saker att tänka på också. Inno hur, hur man kan göra en sån rulle kanske idag mot förr. Precis och George Clooney fjärde film som regissör heter då Maktens män eller The Ides of March han har ju tidigare regisserat Confessions of a Dangerous Mind Letterheads och Good Night and Good Luck och förutom Clooney i den här filmen så skådespelar bland annat Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti och främst castro Ryan Gosling som spelar huvudrollen och filmen handlar om en valkampanj för George Clooney's karaktär om att bli demokraternas presidentkandidat och Ran Gostingsberg då en kampanjledare. Eh, som är rätt så blåögd till en början. Och ser upp till George Cronings karaktär som någon sorts frälsar Med allt så svart och vitt som det ser ut. Och eh, ja, först och främst. Gustav, hur ser du på George Kronings som regissör? Och vad, vad tycker du om hans tidigare filmer? Confessions of a dangerous mind. Som ändå blev ganska väl mottagen, Vilket också ja. berodde mycket på att det var hans regidebut hade Brad Pitt gjort en en habil regidebut så skulle den lätt kunna få 4 för att man blir lite förvånad eller Johnny Depp. Ja, jag, jag tror folk, ja, jag tror folk det, det handlar om det, det, det på att, folk blev väldigt förvånade att George Clooney den här sitter snyggingen kunde inte bara se snygg ut um, och uh, spela bra utan han kunde knäveraxerat det var man väl därför den filmen exakt med en egen ja, stämning lite, och allting. Men men kanske är i backspegeln så skulle jag väl tycka att den är lite för upphöjd. Alltså... Jag tyckte inte den, den var så bra helt enkelt. Det var, det var ju också Sam Rockwell som spelade huvudrollen. var ju superhet då. Så här, både i, i, i, i film-Europa och lite Hollywood som indieskådis. Så, här, in så att det, det fanns många faktorer som spelade in. Men jag kommer ihåg när jag såg den och alla sa Fan, kolla den här, kolla den här. Och så gjorde jag det, men... Den var helt okej okay, Men inte mer än det Jag tyckte det var häftigt när jag såg det, Men, men det, det som kvarstår nu När jag såg den igen Några år senare är att det är bild, Bildlösningen är häftig och sådär Och några partier i filmen jag gillar Speciellt det när Sam Rockwell Och Julia Roberts har sitt sista möte När hon ska försöka Men allt som allt tycker jag filmen är tråkig Det är väldigt lätt att stänga av den Ja, jag minns inte Nä. så mycket, men jag minns lite den Ja, ja, ja du såg du den då i Spel och kärlek, eller då Leatherheads som man Leatherheads, så. jag börjar se den Jag gillar ju historia som du vet, som kanske fler börjar förstå eh, och, och den försökte ju anspela på de här gamla 40-tals För det tror jag att han sa redan innan Alltså han ville göra en sån här liksom, smattrande, snabbpratande romantisk komedi i en sportmiljö i det här fallet Jag såg aldrig klart den alltså för att det, Redan efter några minuter Märkte man att Shit den här filmen leker Precis som när man spelade in filmer När man var liten så Vi spelade in eh, Rådjuret 2 Där vi, där vi lekte som tolvåringar <här> Karaktärer ur rovdjuret Men, Och det kändes som en sån film Och den, den följer ganska platt Och jag tror han själv känner att det var ett misslyckande För han har en jävla insikt George Clooney Så att... ja, men för, jag, för jag tycker att känns som en kost, konst uppföljare Lite till um, Confessions För att det, den ser, alltså Jag har bara sett trailer till den, jag har aldrig orkat se filmen fast den ligger här på DVD Men det känns som en sån bagatell Men det, det, han testade sig förmodligen fram Det är ganska coolt Det vill säga att han är ju väldigt politisk Det är där han förmodligen ska röra sig som som regissör, precis som att han så skådes inte är särskilt rolig komedi. Folk eh, i vår, alltså så här, vår generation kan hylla Oh Brother och väldigt mycket. Men, mm. men, eh, och det är en komedi, men det är inte så att George Clooney är haha rolig. Alltså, han är. Det finns en eh, film, annan film av Karvenbrödare med eh, Katharina Sita Jones, som också är en I slags romantisk komedi. Det. Och han, George Clooney är så pass professionell Att han aldrig är riktigt dålig Men han är inte Alltså det finns så många Som är mycket bättre på det här med komedi Eller då romantisk ja, komedi han, han skulle vara skärmig Eller kanske som i Burn After Reading dum um, Ja, men Där har han ju biroll alltså, då, då, då ändras spelreglerna Men när han ska regissera Eller spela huvudrollen så gör han sig ju bäst i dramaformatet helt enkelt men jag, jag, Bakom en på solbrille med ett brett leende passar han också även i en viss typ av men... Vilka Sen, då? Ett... Vilka då? Vilka har han gjort som han passar? Menar du? Jag tycker han var bra i um, Burn After Reading ja, b för... igen. alltså precis för det tycker jag med. Ja, Jag tycker men, han var även skitbra i den jag, tyckte, ja, jag tycker han filmen är underskattad, jag tycker han var bra i ja. den han är bra i Oceans 11-filmerna. Som jag inte klassar som komedi. Utan, om, om vi bara ska välja komedi och drama så är Oceans 11 drama. Alltså, förstår du? Alltså, riktiga ja, men, äh, människor på något sätt. Stora komediska inslag ändå. Absolut. Men om, om vi bara har två kategorier. Komedi och drama. Var placerar Oceans 11? Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag, jag ger det väl kan... Nej, jag tror att fanns. Gå du... vidare, Emil. Jag har helt rätt i den här frågan. så bara jag gå vidare. det är... Men, efter, efter Lederhals gjorde han fallet ett drama Och det var Good Night and Good Luck Som jag skulle säga är en av de eh, bästa filmerna På senare år Och där blev det också Oscar som nominerad Och så även filmen mm. Vad tycker du om den då? Jag har inte sett den Emil du den, har inte den och sånger från andra våningen Vilar en förbannelse över I relation till mig Sånger från andra våningen har jag inte sett Därför att båda gångerna i helt olika städer Med helt olika DVD-spelare så funkade inte DVDn just då Samma grej Med good, good Night Good Luck Två gånger två olika städer Har inte funkat Så jag, den och Sången från annan ordningen har inte blivit av Av den anledningen Nej, men Jag tycker, jag tycker du borde ge en ett, ett, ett, ett nytt Absolut, sen har jag glömt bort den För att jag är riktigt sugen nu När du och Mats Bråstedt På Expressen <laughs> Refererade till den Alltså och hur, och hur, hur bra den är Så att jag, jag är jätte jättesugen på jättesugen Ja men se till att göra Den är underbar Men hur som helst Och när det var dags för fjärde filmen då Så, så blev den här maktens män Och jag trodde nu Good night and good luck har, har ju en del liksom Politiska eh, Ett visst politiskt innehåll Och då, då tänkte jag ju att Oj nu kommer han spela han spelar en, liksom en, en ska spela liksom Demokraternas presidentkandidat Eller whatever så trodde man att nu skulle George Clooney som är en väldigt eh, politisk person eh, ja. Och på ett sätt som människa står för allt som är gott här i världen Eller står göra... men varje fall kämpar för det oh. Ja men så här han är en av de här, en här Hollywoods välgörenhetsklick mm. och, då, och, och på ett genuint vis, det känns som att han faktiskt menar, eh, jag kommer ihåg när han på Oscarsgalan, för det var nu senast eller året innan eh, så bröt han röda mattanrollen på ett sätt som alla PR-agenter PR önskar att varenda skådis skulle göra som de värnar om. Men han gjorde det av spontan, på riktigt, helt säker. När han gick fram till de här stängslarna där det står massa fans utanför. Och ja. började liksom showa ha kul. Det känns som att han på riktigt bryr sig om människor. Det vill säga med hela den här politiska välgörenhetsbiten och allting. Ja, precis. Men då trodde man att den här maktens män då skulle bli någon sorts politisk knytnövslag. Men det var nog alldeles riktigt klonisk ambition. Och, och så är det inte när man väl, när man väl då, ser filmen. Utan det är en liten berättelse om moral. Men bakgrunden till det är det här politiska spelrummet. Mm. Men... Men kan det bero på, undrar jag då. Kan det bero på att han verkar väldigt nostalgiskt. Alltså han är, du skickade till mig en lista. Där han har listat, är sina favoritfilmer från... Så här, mitten av Mitt, 60-talet ja. Och hela 70-talet Det vill säga när han var ung När man älskar som mest Sin passion eh, Och även de här filmförsöken Som då den här Leatherheads Good night, good not, good luck Det spelar ju väldigt mycket på Tidigare filmstilar Alltså från ja, Tidigare liksom Och kan ja, det vara lite jag, så jag, att han har kan... göra En alla kungens män Om du har sett den som är så här nej. Det blir ändå, man blir ändå lite nedslagen av att, att det inte fanns ett större politiskt motiv i filmen utan att, att det egentligen är en lite, liten nonsenshistoria i slutändan och handlar mer om relationen mellan karaktärerna och, och, då, och då på något sätt får ju stakesen vara högre än vad de är i filmen för det, det, det är inte det handlar inte om så stora grejer i slutändan ändå så det, det blir lite som att Filmen är ett utsnitt av någonting som borde vara ett, ett större sammanhang. Till exempel en tv-serie någonting. Jag skulle vilja veta vad händer härnäst för George Cloons karaktär och vad hände innan. Nej. Men historien i sig, vi får se, tycker jag inte engagera mig allt för mycket. Och innehållet i det är inte mer än vad det är i ett West Wing-avsnitt. Bara att det är utdraget. Det anspelade även Mats Bråstedt Expressen på när han skrev om... Mm. Eh, Goslings karaktär, huvudkaraktären ja. Att han är som Josh, Sam Och CJ från Vita huset I en och samma person Ja men så skulle man nog kunna se det som ja, men, Alltså jag vill inte gå in på lite Det finns en twist i filmen Eller det finns någonting som triggar igång Själva handlingen så Det är inte starkt nog På något sätt Att dra att, att en Gosling som är den där blå, den naiva människan som tror på den goda karaktären Och så visar det sig att oj även sona sådana fläckar i det här fallet och gjort det är inte tillräckligt det finns inte och det blir inte tillräckligt starkt och, helt nej, och jag, och jag och, förväntar jag förväntar mig tungt skådespel från Philip Simon Hoffman och kan, eh, kanske inte från Paul Giamatti men man får stabilt skådespel man får inte mycket mer Det finns inga scener som riktigt men är inte det vilket jag jag har sett trailern och det finns för att jag tror att det, jag, jag tror att jag kommer vara nöjd när jag har sett den filmen men kan det vara så att, den, att anledningen att du känner som du gör är för att den spelar på helt enkelt på filmer och scener och karaktärer i den politiska filmen som vi har sett förut. Så att det blir inte särskilt superstarkt för att vi är bekanta med det här liksom. Och med de här människorna, vilka val de gör i filmerna och så. Här. Ja men kanske, det kan ta lite bristen på överraskning Men det är också det att Man, man, man skulle vara för smart för att, bli, för att bli lurad Av en trailer, men, men trailern lov Alltså, trailern pumpar ändå någonting Du vet, det är en mm. slagord i trailern Som visas upp, och det blir så här Det finns inga slagord i filmen Det finns inga scener Där skådespelarna du vet, Bara du vet, utmattar varandra Av skådespelet, utan det är jo, rätt så här, vet vi, jag Det lunkar på jag, Nu har inte jag sett filmen, så kanske är det så här Men jag har en känsla av efter trailern att det inte är så, nämligen att det, det jag tycker var så skönt är att se en film om en så här politisk eh, stor räv, man alltså en, mm. en korrupt politiker man som inte också är en horbok, det känns så gjort. Alltså vilket kanske beror på att Förmodligen är varenda eh, liksom, politiska Stora person en horbock. Men det skulle vara kul att se just korruptionen Utan att det också är det här Liksom bidragandet Mot en familj eller hustru Eller mot så här, någon kvinna i allmänhet Det vill säga någon som är korrupt Men, men det där kvinnogrejen finns inte liksom, Utan <snifrån> Nej men det tycker jag ändå Patsen vill inte säga om det finns i filmen Eller inte men men jag, jag tycker på ett sätt att i den här filmen så tycker jag att Clooney hanterar det väldigt bra. Ja. Alltså, det, det, det finns inte onda människor i den här filmen på det sättet. Det finns bara människor som är väldigt kåta på den makten. Och vad den makten kan göra det kan handla om förändring med att personerna som, som kan som kan ge USA eller människorna den förändringen in kanske inte kommer ju in på någonting som amerikanerna... De, de, de bästa amerikanerna Alltså de, de, eliten av uh, uh, uh, Jänkarna som gör film Mot eliten i Europa uh, Eliten amerikanerna är mycket bättre på det här Att kunna ta sig an just ett politiskt ämne Och ändå hålla det så pass nyanserat Det vill säga att ingen är ord Medan Europa, vilket jag kommer att komma till sen Är det lite mer så här: Nu ska vi sätta dit Nu ska vi sätta åt De här jävla korrupta politikerna Medan George Clooney Vet att nu gör vi mänskligt av det här. Precis som i bondskurkar. Eller skurkar överhuvudtaget. Att, så här, man måste hitta det mänskliga. Alltså, författaren eller regissören. Och skådespelaren Precis. ska hitta empatin. Och, och förstå den här människan. Inte... En kort anekdot om det. De försökte mm. det. Jag såg um, Immortals nyligen. Den går upp um, fredag imorgon tror jag. Jag såg den och Mickie Råks skurken där. Och då försöker de det. Um, att, att just göra honom mänsklig. På det lata sättet. Att de skriver i en rad. I, i, när man ser den i första scenen. Där han i stort sett. Han, han torterar en präst. Och så säger han någonting i stil med. Eh, Din tro eller. Tron hjälper inte min fru och barn. Från att eh, du vet. dö ah. i pesten eller vad det är. Ah. Och då det är allt de behöver. Så kan han vara ett svin i av filmen. Och så tror de att jag ska sitta och liksom. Ah, ah, ah, han, är, ah. han är ändå mänsklig. Så att det finns. Alltså, fan, Emil, och det där är, precis För det vi tog upp, det jag tog upp där Och som du svarar nu på är Det, det där är Manus Manuselevers lösning På det hela, så som man löser det i precis. början Att såhär, oj, nu måste karaktären För det jag har tänkt på På senare tid, så här, i tv-serier Eller filmer, så, så får de just en line i början där de säger stil med att eh, jag gör det här för din skull eller bla, bla men det är inte det, något ska, snyggt det är inte det är jävla, trovärdigt ja det är så jävla måste jag la och här här spelar Showdown Tell in väldigt mycket eh, kort innan vi avslutar det här, så vill jag bara rekommendera en, en, en, en film eller tv-serie som är bra på det här just nu är Martin Scorsese och Mark Wahlberg producerade Boardwalk Empire med Steve Buscemi i huvudrollen. Fy fan vad de gör. Allt är bra För den, det är ingen som är med, Inga karaktärer här i 20-talets Amerika Är medvetna om Om det här Det vill säga att de säger inte Min mor, min, min mor, bla bla Eller min familj, gud tänkte Utan det, det är show don't tell hela tiden Nej Och, och det, det kan jag säga att, att då att George Clooney kan då hantera Regibiteln mm. så bra Ja. Men Och och på något sätt är ju ändå amerikansk politik rätt sexigt. Det är ändå, det är ändå farligare du vet, än, och lite mäktigare och lite större än svensk politik. Men lite synd att ändå Jörg Kron inte valde att göra det här till hans, hans politiska käftsmäll då. Mm. Med tanke på att politik ofta funkar i USA och så, så kan vi, kan vi snacka lite då om varför det inte görs några politiska thrillers eller politiska dramer eller filmer i stort sett sätta i ett politiskt rum i Sverige. Det är Extremt skralt när, när det kommer till det, och eh, varför är svensk politik så osex och tråkig? För det har ju precis, det har ju lättare att fungera eh, i, i, i på, på amerikanska filmer mot i Sverige. För att det, det är inte för att svenska producenter inte vill göra eh, politiska thrillers eller draman. För att det, det vill alla göra, och det försöker vi ofta också, även om det blir. Mindre politik. Jag tänker så här: De här indefilmerna som har slagit igenom Apan och sådär har, har ju något liksom. Alltså man vill ju säga någonting. Alltså, väldigt många svenska filmare brinner eh, i, i första hand politiskt fram, eh, framför att berätta kanske om eh, kärlek och sådär. Så att det borde ju liksom, dyka upp, tycker man liksom. Men, då, jo, jo, ja. men det är som, det är ändå just jag vill se. En film som är satt i Rosenbad liksom. Det är det mm. Det är inte grymt att se en, en steady liksom, Flyta genom en, en korridor i, i Vita huset mm. Men Se ett, ett konferensrum I Rosenbad är inte, kanske inte är så hett ja, eller, att, se Blix, ah, Jo, jag, men tänk efter Alltså en bra Jag tänker på Michael Clayton Med George Clooney i huvudrollen eh, Tony Gilroy tror jag regisserade den Ja Eh, det, den tar sig an ett väldigt Vad ska man säga, en litet spelrum Alltså så här det, det är liksom kontorslokaler Och sådär, jag tänker att Rosenbad Jag menar, vi, vi har all, vi har alla Sett eh, talarstolen Det rummet, tänk mm. dig Ett klimax Där det är den här tråkiga Dialogen mellan människor Men vi ser på blickarna Att nu krossas människor Nu förgörs karriärer Alltså det går ju ja, tror, tror, jag tror Jag tror att just Kloner kan jag klara av mm. Och få ihop något sånt Jag tror det är svårt ändå i Sverige att få till det Att stå där i plenissalen Eller vad fan den är, salen heter Och krossa människor med blickar Ja, precis För att vi, ä precis, för att vi har kunskapen Vi är ett litet land, vi får inte glömma det vi, vi, vi, vi har en tendens att tro att vi Bemästrar saker På grund av att vi har såhär jättar som Som Bergman eh, till viss mån tror jag Men, men jag menar, det betyder ingenting Vi, Nej, men det, ja. det är väl det. Du satte väl fingret på något där att det, Sverige är väl i stort sett ett litfuttland Det är väl det. Alltså, det, det, som beslut, det Det de beslutar om I USA Det är något som påverkar världen Sverige kanske är lite futtigt Det är kanske inte så En, en korrumperad centerpartist Eller en moderat som varit otrogen och är en horbock mm. Det är så här, vem bryr sig ja Men... Och, det, och det, det är för att man också försöker På något sätt gö Göra en film om det politiska Sverige Så kan man inte kopiera Dramaturgin från det politiska Amerika För det skiljer sig åt Så man måste hitta sina egna Fem Brinnande kostnader Ja, sin egen korruption och allting ehm, Absolut för att det det, som sagt, Jag har så många exempel ens På filmer som är starkt Som utspelar sig i ett starkt politiskt rum Det är sista kontraktet filmen som, som kom och försökte Och som ändå var sen... ett litet försök då Det blev ju mer en polisthriller, Men det, det, jag, jag uppskattar faktiskt Källsundervalls försök där Alltså för den, den försökte göra någonting Och inte Alltså kring Palme och sådär Som inte var en biografi över Palme Så att, jag ja. uppskattar försöket Och sen kände han väl, i och med att han inte har försökt igen Att det här gick ju inte här liksom. Men, Och sen så har vi då Fyra år till med Björn Kjellman Svensk filmbransch var väldigt förvånade över Att den floppade Vilket nog inte du, jag Eller någon, några andra, vad ska man säga, filmelever Filmtyckare eller Människor som jobbar på tv Alltså alla vi som vill jobba med film Men inte riktigt, riktigt är där Blev ju inte förvånade över att den inte gick, Blev en stor succé Men i branschen blev de superförvånade att Folk var övertygade om att Alltså producenter och så sådär Om att den skulle kicka ass Jag tror säkert att den hade kunnat fungera jag, Och jag tror att, att folk kanske tyder För att man trodde att Björn Kjellman var ett väldigt säljbart namn Men Jag, jag, jag ska vara ärlig. jag har medvetet sparat den För att kunna eh, Kunna uppskatta den Om några år Jag gjorde så till exempel med Kill Bill-filmerna Jag älskar Tarantino mm men För att jag visst ibland kan man känna det där Att den här filmen är så sönderpratad På ena eller andra sättet Att det spelar ingen roll om Den är hyllad eller dissad Jag kommer inte kunna ta mig till den här Men ser jag till exempel Fyra år till Om tre år Någon sån här skön kväll Med min flickvän som jag hoppas att jag har Vid det laget Då, då kanske jag kan tycka om den För jag vill väldigt gärna tycka om fyra år till när jag ser den. Men jag, jag tror inte fyra år till ett vin som kan, kan lagras och bli bättre med tiden. Jag tror att den För just mig. Jag menar, ja. Men och då om man då skulle sätta en, en, en politisk film i Sverige, vad är det man ska tänka på då? Du, du hade några tips där. Precis. jag har en topp tre lista sen, sen vill jag säga, jag vill inleda med att säga om politiska thrillers över hela världen. Vad jag tror är värt att tänka på. Och det är så här: att mystiken som ju omgärdar. Om vi, om vi säger till exempel Alla presidentens män som är en slags ultimat politisk dramathriller-klassiker. Mm. Och, och då har jag just det här: att mystiken finns inte på samma sätt idag. För när Alla presidentens män gjordes så, så fanns inte internet. Vi läste inte engelska tidskrifter i Sverige. Nyheterna gick en gång om dagen Vilket begränsade informationen Mystifierade den Och så var det ju över På något sätt över hela världen Internet har gjort dels jättemycket där Så att det var när man såg på aktuellt där 1900 I mitten av 70-talet Och hörde om Watergate Skandalen så blev det liksom så här: Oh my god, vad är det som har hänt det, det, det blev så mystiskt Det blev så stort, medan nu klickar vi Runt och tar reda på vår egen Information Från massa olika håll och ingenting Är särskilt mystiskt och därför är det Svårare också att, att Göra de här politiska Mystiska, alltså de, de här Chockerande upptäckna, upptäckna Jag köper det men jag tror att eh, det kommer det ju alltid Ja det kommer alltid komma chockerande uppgifter Chockerande saker som är värt att göra någonting kring Abs Men Absolut. Det, det är sant Jag tror Watergate kom väl från ingenstans Och slog upp så enormt Idag hade det väl kanske Matats ut på ett annat sätt Kanske genom all den Press och källor till information Som finns tillgängliga Och där, jag håller med Och där har jag där har jag en Min topp tre På saker att tänka på om man ska göra en politisk thriller eller drama Som att ta sig an Och Dels är det eh, skildra Sätt inte dit Alltså att man inte ska tänka Nu ska jag sätta dit Moderaterna Eller nu ska jag sätta dit de höga cheferna Utan ja. istället visa det Komplexa mönstret i hur det fungerar För det gör George Clooney Som när, när du säger där att han Ingen är ond Utan alla vill bara göra sin karriär eh, Jag tror att Svenska filmer ofta när man ska göra Någonting så här Är väldigt mycket eh, Sätta dit Alltså nu, att man tänker som journalister Journalister kan sätta dit, förstår vad jag menar? Ja, det är jag håller med och, då, och, då, och där kan man göra så här Och hur lever man sig då in i I att förstå de här jävla Arslerna som man kanske tycker om att, För det handlar inte om att Där, där tror jag att folk missförstår också att att ah, nu måste jag börja älska den här. Nej, inte bokstavligen. Men älska som i att förstå. Nej, men det håller jag med om, är klart. Eh, men vad är nästa punkt då? En ny felande länk i bekant setting har jag skrivit. Mm. Eh, det vill säga att tänk om. Eh, då, det, det skiljer sig ofta uppifrån och ner. Alltså, eh, det, det är som även i den här George Maktens män. Så är det den, ja. det är liksom Ju högre upp ju mer korrupt på något sätt Och så är det den här som inte har så mycket att säga till om Som är den icke-korrupta Det följer en mall som vi känner till Och därför blir vi inte så överraskade Med en ny, en ny felande länk i bekant setting Så tänker jag att snurra till det lite Tänk om till exempel en film Svensk politisk thriller Att huvudrollen är en politiker Idealist och det är inte den här politikern som i första hand är korrupt. Utan det är mm. personalen i, kring, alltså i den här hierarkin. Läkare utan gränser. Äldreåren igen. Alltså människor som, som alltid hyllas som eldskälor och sådär. Det är nog ett stort risktagande på Man vill nog, man spel, vill gärna spela på det som är bekant för publiken på sättet också. Det, jag tror också mm. det handlar om att eh, kanske spela på det bekant eller till och med spela på det som funkar. I amerikanska politiska filmer, men, men ändå hitta på något sätt, hitta den nyckeln för att göra det på ett svenskt sätt. då har jag, så här, mm. jag jag tänker direkt vapenexporten. Den, den tycker jag skulle vara intressant som politiskt spelrum. Istället för att mm. försöka göra om en, så, som du var inne på så här, istället för att göra om en korrupt centerpartism. För det, vi, det, det går inte in på samma sätt. Alltså det det mm. känns inte lika snaskigt. Ja, men något sånt som är stort är något som, som känns internationellt. Jag tycker, mm. Det finns mycket så här svinigt Sverige gjort genom tiderna och mycket som varit så här lite tvivelaktigt och där finns det säkert saker att göra om någon skulle vilja ge sig kast med det. Mm. Till, till exempel då, vapenexporten är, är väl ett, skulle det kunna vara ett väldigt hett ämne eller... Och eh... skildra nyansen, för det är det jag är rädd för här, apropå vad vi pratade om förut också, eh, att om en, plötsligt en svensk filmare hugger in i vapenexporten så kommer det vara en sån här idealist som, där, där, där, Budskapet på något sätt blir att Vapenexporten är fel <laughs> Förstår du? Istället mm. för att skildra nyansen I det här För det, det, det, det sa en kollega Pakistani, När jag satt och var idealisten Bara det här vapenexporten och, Gud vi svenska vet inte Media döljer J Jättepolitiskt korrekt Och då han ja. sa så här, Fast Gustav det är inte så enkelt Sverige gör så jävla mycket Fint här tillsammans med vapenexporten i de länder där man säljer vapen alltså det, det vill säga att det finns ett komplext mönster och det måste man undersöka istället för att bara välja en rätt eller fel sida liksom. Jag kommer att tänka på att um, jag pratade en gång med en, en kille som hade, hade varit, varit ute liksom som FN-soldat svensk mm. FN:s soldat och han berättade ju så här om om, att, om riktigt sviniga grejer som svenska fn soldater gör Utomlands, men det är också en väldigt svår film att göra liksom Att de här nobla FN-soldaterna skulle bete sig svinigt Eller utnyttja sin position eller situation eller... För det kan inte bara innehålla det Absolut, för det kan inte bara innehålla det Eller bara hylla en FN-soldat Och det för mig, vi kan föra vidare den här diskussionen till punkt ett ja. Och det är ta research på allvar eh, Jag... jag... Jag, jag, läste, jag har läst nu William Goldman som skrev Butch Cassidy and the Sundance Kid eh, Men främst då Alla presidentens män som han har vann en Oscar för eh, Och där han beskriver arbetet med Alla presidentens män Dels, när han tar sig an, det, det, Alla presidentens män är ju den ultimata politiska trillen Som alla som arbetar inom film idag vill göra på något sätt Mm. Alltså det, det, det är den som Är den heliga Gralen som man vill komma så nära Som i ton Och, och, och, och allting Och Dels researcharbetet Han lägger ner på det Är ju helt enormt alltså, Och då har han ändå en bok Skrivna av de här två journalisterna Som i filmen spelas av Robert Redford och Dustin Hoffman Han har en förlaga Men ändå Gör så jäkla mycket research Och lägger ner så jäkla mycket Arbete På hur att Föra det här liksom till film Alltså det finns ett sånt engagemang eh, Och då har han, han har ju andra resurser att Tillbringa fyra månader Och resa över hela USA Och fråga, det vill säga att sitta han hemma i New York Och kommer på, fan jag, jag behöver Prata med den här kvinnan, jag behöver ställa henne En enda fråga Och hon bor i Alabama då har han resurserna att ta flyget dit, ställa den här frågan och flyga hem. Jag eller någon vi... som jobbar åt han och gör det som Exakt, för det tror jag skulle kunna gå. Alltså man, för man måste få hela he, hela perspektivet på något sätt. Jag tänker Traffic till exempel. Ja. Steven Soderbergh filmen om Knark som ju täcker upp så många områden i, inom den här politiska hierarkin. Eh, med droghandeln och sådär Jo men i Sverige har vi ändå han, Hannes Råstam han, han, han gjorde väl research Och den upp till kamp och, och sådär Så det finns ah. väl vissa produktioner Som har eh, Som har de resurserna Men, ah. jag men det, tror... då, det kanske är tv mer än ja, jag, jag vet ja, inte min, ah. min känsla är att många manusfattare sitter själv och Googlar ah. lite när de behöver vi googlar, vi pratar med nån... Kompis, kompis känner en polis. Så pratar vi med den. Vi, precis, tar risor på allvar. Vi slarvar. Du och jag. Och alla med oss. Alltså vi som vill slå igenom som manusförfattare. och så där, Vi slarvar. Jag tror också det handlar om ambitionsnivån på materialet. Jag tror att det finns kanske undantag. Där man känner att det är väldigt väl researchat. Till, till exempel upp till kant del eller lasermannen eller men du eller måste ju fortfarande, du, för du måste ju alltid hitta eh, för, för som manusfattare även till exempel, jag, för vi tror ju att vi vet, fast vi vet aldrig vi vet inte ett skit, men vi, vi har någon bekväm känsla av att, nej men det här vet jag någonting om för att jag har läst mycket om det men samtidigt ska man skriva en film, alltså ska man verkligen skildra något, en film eller en bok då, då måste man uppleva det själv även om även om vi tycker att vi har Följt skeendet, Anna lind till exempel Vi säger att du och jag får chansen att skriva om, om själva mordet så, ja. så tycker vi att vi, har, vi vet ju massa här om den här dagen, information Men vi vet inte ett skit förrän vi har suttit i långa samtal med Annalins make Med flera politiker, det är Göran Persson, journalister alltså, och där, För där kommer vi hitta den här sanningen, vi trodde för vi visste men vi kommer hitta den på riktigt Och förstå kommer liksom, den äkta filmen Men och då om du skulle säga ett ämne som Om det kommer en, en, en politisk thriller nu En riktigt hårdkott politisk thriller Björn Runge regisserar ja. eh, Jag har så bara, svårt att leva med ja. mm. tung, Tunga skådsar vilket, vilket ämne skulle man ta upp Vad va kul att du tar upp det För jag har faktiskt skrivit Jag var lite rädd att jag inte skulle kunna få med det jag har lite svårt att tänka Björn Unge Jag tänker om George Clooney eller Clint Eastwood skulle göra Börja lära sig svenska snabbt Och kunna göra en politisk drama Eller thriller Så har jag en, en traffic Det vill säga som täcker upp alla politiska läger Om, ja. om barnlagar Och inhemsk adoption Det låter kanske skittråkigt Men det, det är nog det politiska Som upprör mig mest För det har varit nu de senaste åren Väldigt mycket om adoptivbarn från så 40-50-talet som har ju fått ersättning och sådär ja. Men ingenstans Nämns det på något sätt Att dagens eh, Adoptivbarn från andra länder Och alltså så, här, här på svensk mark Att det fortfarande är en enda stor Kaosgytja Det finns jättemånga fina människor Men fortfarande är det alldeles för många eh, Pengagiriga Alkoholistfamiljer Som får adoptera och det här pågår, alltså det finns vart, ett politiskt vart, spel vart, vart, vart, ja, Men vart ligger liksom det politiska Spelrummet i det här? Mm. Det, om, om jag hade resurserna För att det, det här jag inte har en hybris än. Jag tror inte att jag skulle kunna börja skriva På, på ett, ett sånt manus nu För då hade det bara blivit Då hade ni inte köpt det För att det hade blivit för mycket bara min Egen idealism, mina egna tankar Det är någonting Om man researchar ordentligt Så kommer man hitta de här männen i kostymer Man kommer hitta det här politiska spelet På Rosenbad Som finns i anknytning Till inhemsk adoption Och, där, och, och så kommer vi få en ny känsla Jaha fan, är det på det sättet det är snurrigt Det vill säga, research Så går det här att ta sig an Och det gäller andra ämnen också Och det är det jag helst skulle vilja Absolut helst skulle vilja liksom, Make my mark Göra min Matt Damon <laughs> eller George Clooney-insats Liksom Ja du bra. Okay. Uh, jag har faktiskt. Jag har ingen aning. Kanske en kanske en korrupt, <laughs> kanske en korrupt Centerpartist Jag vet inte. <laughs> ja, det är det. precis. Där är korrupta är att så här, man, han är lite alkoholiserad. Och precis. puttar om kull sin hustru ibland, När han är för full. Bland, shit. Det bygger vi filmen kring. Det har precis. ingen sett förut. Uh, det, jag, jag, alltså jag har en parentes som en liten avtoning. Att det är väldigt lätt, bara för att man är engagerad i någonting Alltså så tror man att man vill göra ett, en politisk thriller Eller att man vill skriva en politisk drama och sådär Men att ta väldigt ta reda på om det är så att man brinner för den yttre politiken Vilket jag är alltid har pratat om Eller om man kanske är mer intresserad av den inre politiken Det vill säga relationer, eh, kärleksfilmer Eller det som gör dödligt vapen bra Det är ju en relationsfilm Precis lika mycket som en Snutfilm, det vill säga att Både och gör oftast Saken bättre Men då, då, då tänkte jag avsluta här Och då tänker jag fråga dig bara snabbt Ja eller nej, var det bra eller dåligt Att Eddie Murphy hoppade av som Host för nästa års Oscarsgalan? Eh 60% bra 40% dåligt okay, Jag säger 70% Skitdåligt, 30% det kanske kommer en, en skön sjön ersättare. Mm. Men ja då alltså, då ses vi nästa vecka alltså. Yes, tack. Hade hej. Va.